Еллі писав роман після фільму Бертолуччі, І роман, як на мене, вийшов невдалим, хоча побив рекорди продажів за два тижні. Книга про секс. Фільм про те, що любов може жити три дні. Решта – смерть або побут. А для любові ці дві речі майже однакові. Любов може існувати на межі смерті і побуту. І майже ніколи у своєму первісному стані. Без слів. «О, кавун, без кісток! Ну, це ж вам не село, Європа, блін!» «А ви коли-небудь спостерігали за виразом обличчя людини, що їсть кавун і випльовує насіння?» «Тобто?» «Ну, немає нічого тупішого за таке видовище. От простежте в цю мить хоча б за собою». «І що?» «Ха-ха-ха! Тоді зрозумієте, що я маю на увазі?» Обличчя ніби застигає в безцямності, а з рота ніби саме по собі вистрибує насіння. Ха-ха-ха! Очі трохи вирячені, внутрішній погляд зосереджений на процесі їдження, губи рурочкою. Ха-ха-ха! Так-так! І в цю мить людина ні про що ж не думає, навіть якщо перед тим доводила теорему Нітона. Ха-ха-ха! Звісно, вона догість скавун – і знову набуде свою втрачену значущість. Але поїдання кавуна, саме кавуна, викликає у мене жах і відчуття олігофренії. Ой, тоді я взагалі не їстиму цю отруту для мозку. Ха-ха-ха, ну що ви, шановна, в цих пурпурових квадратиках зовсім немає насіння. Погляньте, це майже витвір мистецтва. В Японії, наприклад, Головним є не смак страви, а те, як вона нарізана. Ой, я не була в Японії. Ну, у вас ще все попереду. А ви були в Японії? Зайві клопіт питати. Ця чарівна пані, здається, зневажає наше товариство. Я не була в Японії. Проте я знаю, яка вона під дощем. Коли все довкола. Маленькі дерев'яні будинки – щільно приліплені один до одного квадратовими вигнутими дахами, гіллясті дерева схожі на ієрогліфи, теракотові гори, крихітні фігурки під бамбуковими парасольками. Все стає розмитим, мерехтить, мов малюнок, на мокрому рисовому папері. І повітря пахне так само, як папір, і все навколо світиться, буцім до папір піднесли до свічки. Мені не обов'язково їхати до Японії, аби відчути квітку сакури в своїй зачистці. Треба просто наслухати ваших балачок, і тоді відчуєш, як у косах розквітає сакура. Добре, що ви цього не бачите, а то б вилили на неї новий шквал своєї словесної вівсянки з перетертою вареною морквою. Так от, в даному випадку тут... У ресторані посеред втурку, куди нас привели вечеряти після довгих оглядин і різних готелів, і де, як вам здається, я мовчу, я також попри те, що у мене в волосі захована одна маленька рожева квітка, схожа на пелюстку імбіру, я думаю про один злочин свого життя, теж подібний на невагому пелюстку. Один маленький злочин, про який ніхто не знає, Крім мене. Але він вплинув на все життя, за принципом доміно. Коли один довгий, старанно вибудований ряд руйнується лише тому, що хтось підштовхнув найпершу кістку, а решта – тр, валиться і валиться. Хоча ти більше не чиниш нічого недозволеного, а зупинити оте – тр вже неможливо. Цей злочин і був порушенням порядку речей. І тепер тут, у пивному ресторані посеред турку, поки ви безупинно теревените, я думаю саме про нього. Тоді мені було три чи чотири роки, і я ще не знала різниці між добром і слом. Все живе і не живе було незбагненно цікавим. Я не знала і різниці і між живим і неживим. живим. Наприклад, я була певна, Що вода жива, А пташка має ключ, Що заводить її спів. Я мала таку іграшкову, Що цукерці боляче, Коли її жуєш. Досі не люблю цукерок, А якщо відірвати з дерева листок, Потече кров. Я спагнула, Що ознакою життя є кров, Тобто все, що тече кров, живе? У метелика зовсім не було крові. Я тримала його в руці та роздивлялась рухи його ніжок. Відірвала одну і не побачила жодної краплини. Задоволена дослідом, повисмикувала всі інші ніжки, потім крила. Їх було чотири, два великих і два маленьких, а тоді вусики, Метелик перетворився на гусінь. Я подумала, що вчинила диво, що тепер він житиме інакшим життям, повзатиме в тіні по траві. Гусінь лежала на стежці і смикалась, але не повсла. Я підштовхнула її пальцем. Мене покликали. Я побігла. Тепер не пам'ятаю, куди, навіщо. Тепер? Тепер я думаю, думаю. Той нещасний метелик конвульсивно здригався. Від нього лишилися лише маленькі чорні очка. Мабуть, якби з них вирвався біль, годі уявити, що б то було за цунамі. Якщо тепер хтось заспокоїть мене, сказавши, що комахи не відчувають болю, я запитаю, а хіба ти був комахою? Минули роки. Багато років. І цей біль таки вирвався назовні. Виріс до розмірів таїландської хвилі, здатної забрати тисячі невинних життів. Маленький і навіть неусвідомлений злочин може не виказувати себе роками, але зрештою повільно визріє з ока замученого дитиною метелика. Адже все в світі взаємопов'язане і має своє продовження. Усе пов'язане з усім. Один легкий, неусвідомлений поштовх першої кістки доміно порушує усю систему. Я досі пам'ятаю нерухому гусінь на освітленій сонцем стежці. Тепер я сама схожа на ту гусінь. Як вам останній готель? Спа? Так-так. Ви спробували джакузі на мінеральних водах. А я, здається, навіть схудла. Слухайте, у вас просто такий якийсь пунктик щодо схуднення. А вже ж, у мене новий чоловік і, до речі, молодший. Та що ви кажете, а наскільки? Нарешті не суть каву. Слава Богу, я так втомилася. «На п'ять років. Якби не бонусні поїздки, кинуло б цю справу. Ну, що ви, у нас цікава робота, принаймні мені до вподоби. А перед тим ми відвідали Шарм-Ель-Шейх. Передивились готелів з 15, я перетворився на вичавлений лимон. Ха-ха-ха, не бачу нічого смішного». Панове, допиваємо швидше, автобус чекає У мене ноги гудуть А я ще сходжу до басейну, хто зі мною? Чудовий вечір, у Фінляндії все чудове Повернусь, так і напишу Добраніч, добраніч, добраніч А ви, може, підемо до бару, вип'ємо ще чогось? У вас такі гарні очі Мені подобаються такі жінки Таким, як ви, мовчазні, з такими очима і рука, можна поцілувати, га? Все сталося швидко і просто. Я стояла біля ліфта в лікарні, куди тебе вкотили на каталці. Двері зачинилися. Ні, не так. До того було кілька чудових місяців. Ми весь час робили дві справи, ходили і лежали. Навіть не їли, як слід, економили час. Тинялися оздовж ріки босоніж, а я розкидала босоніжки по кущах і не хотіла їх шукати.